Min sidemarker, som er programmøren Christoffer Tauber. Brr. Det er jo sådan, at vi ikke må kalde hinanden for medværter herinde. Så øh, vi har fundet en masse ubeskyttede titler, som vi kan kalde os i stedet. Og i dag er du programmør, øh, Christoffer Tauber. Jeg prøvede også at lave sådan en... Sådan en jeg kan ikke lave ordentlig sådan Der er nogen, der kan lave den der... Det Det er jo jo sådan lidt en, Du skal ja. lave en lidt mere digital. Nej, dig, dig, dig, dig. oh, okay, fordi jeg er programmør i dag. <laughs> ja. ja, okay, helt klart. Ah, yes. ja. Okay, men øh, i dag der skal vi tale om noget mere analogt, som er graffiti... Hvorfor begynder man at male graffiti? Kan man leve af at male graffiti? Hvad er der konsekvenser, når man maler graffiti? Alle de her spændende spørgsmål, der kommer om graffiti maler Og vi har en af de største graffiti-malere i Danmark, nok også Europa. Måske endda, Svedigste export <laughs> Jeg vil også hellere være programmør nu. <laughs> Fedt. Graffiti-programmøren Sweat, William. Hvordan har du det? Nu blev jeg lige smidt i den stol. Jeg har det super fint. Du har det godt. Du har lige ud. været i uh, Schweiz, ved jeg. Ja. Hvordan var det? Hvad lavede du i, uh, i Schweiz som uh, graffiti -mand eller som privatmand? Det var sådan en graffiti-udstilling, jeg var inviteret ned til på et galeri, der hedder Colab, øh, som har været i, ja, lige på grænsen til Basel i Vejlemrein de sidste 20 år. Og der skulle være sådan en gruppeudstilling, der hed Public Publication, hvor vi var 10 kunstnere, der var inviteret til den her. Egentlig er jeg ikke, jeg er ikke sådan super god til at udstille og være kunstner, jeg vil hellere male ude i, i den virkelige verden, men jeg har malet nogle lærer og hangt dem op på, på de her vægge her. Ret mange lærer egentlig. Ja, der var der var godt smæk på, på antallet der. Ja, for det skulle være sådan en graffiti overdose. Det var min idé, at det skulle være sådan altså fra guld til loft graffiti. Jeg har udstillet på altså samme galeri for fem år siden, og der fordi at der fik jeg også den, den, de har forskellige størrelser vægge eller pladser man kan få. Og der fik jeg også den største. Øh, og der lavede jeg. Fordi mange af dem, der kommer der, de maler på væggen. For det er ligesom sådan det, man jo gør med graffiti, man maler på væggene og ikke så meget på lærredet. Så jeg tænkte jeg, nu kunne det være sjovt at lave nogle store lærreder. Så lavede jeg sådan nogle lærreder, som var 3 meter høje, 5 meter brede. Så hang der tre af dem. Som jo var skørt. For det var noget andet end de andre gør. Ikke? Og så tænkte nu bliver jeg nødt til at lave noget, der er bedre end det. Det skal lige sige Første gang jeg var der, jeg har udstillet der tre gange, tror jeg faktisk. Der første gang, der lavede jeg en skulptur med 2.500 tomme spraydåser, hvor der stod sweat med dem. Øh, og de blev solgt til sådan et firma, som jeg ikke får penge af. Øh, så jeg må godt sige, at hed <laughs> Molotov. Og så byttede de sig, så jeg fik 2.500 nye dåser for den der installation. Så jeg skulle ligesom overgå det. Og så havde jeg sådan en, den der, først tænkte jeg, at jeg laver sådan et stort flimarked med alle de her lader, og hænger alt op, hvad jeg har. Og så, flimarkedet lyder ikke særlig godt, så det blev til den her graffiti overdose. Helt sikkert. Idé. Fedt. Så har du er, 40 værker. Du er god og til at tænke sådan, uh, kreativt i forhold til, hvad man uh, kan bruge graffiti til, og hvad man kan gøre med graffiti. Det skal vi også snakke uh, rigtig meget mere om uh, senere hen. Skal vi lige høre Kristoffer, uh, programmeren, hvordan, uh, hvordan går det med dig? Det går fint. Mit tog forsinket igen i dag, så det var altså, bare perfekt. Jeg bor jo uh, sådan lidt i, uh, i Odense, men altså, det er også fint. Og du ved, det er bare, når det sådan noget sommerferie, Hamburg-tog øh, og svenskere, der skal hjem fra en eller anden tur til Flensborg eller et eller andet, du ved, det er bare packed ass fuck. Og så tænker man sådan, fordi man tænker, man kan udnytte tiden i toget. Så kan det lige være, jeg kan lige nå at få lidt ekstra ned på papir her til det her sted. Det kan man ikke. for så skal du stå op ved siden af toilettet. Så jeg har det godt. Der er faktisk konny i studiet. Det ved jeg, sweater glad for. Jeg er også glad for faktisk Konny. Også mig. Jeg har fået en kaffe. Ja, også dig. Og, øh, så jeg har det sgu godt. Altså, jeg ved ikke, om der er lige et eller andet, øh, der er on my mind. Hvad gør du, når, når det er sådan en pakket tog der? Er det så øh, podcast og så kigge ud af vinduet? Ja, yeah. nogle gange så hører jeg også, jeg prøver jeg at høre noget stille musik. Ikke sådan noget aggressiv musik, for jeg kan mærke, du ved. Og, og det er sådan en, jeg lige vil sende ud i universet og måske sige sådan en kollektiv undskyld for. Fordi når folk for eksempel kommer altså meget pænt og så siger, undskyld, jeg har faktisk den plads der så kan, jeg, så kan jeg mærke, at et indre raseri begynder at boble ind i mig, hvor jeg sådan lidt, ja, det har du jo. Selvfølgelig har du det. Jeg har jo lige sat mig, ikke? Så siger jeg, jamen det er også så fint og sådan noget. Og det skete to gange i dag. Og så jeg var jeg mere eller mindre ved at eksplodere. Men jeg læste faktisk en bog. Eller ikke en hel bog, men altså noget af en bog, ikke? Ja, så. Midt i kæreset. Det er midt, godt klaret. Midt i kæreset, ja ja. Har du det godt? Jamen jeg har det også øh, ganske dejligt. Jeg er ret glad for, at vi skal snakke med Sweat i dag. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi begge to øh, også dyrker graffitien. Så øh, det er et mega passioneret afsnit i dag. Det tror jeg bliver, tror bliver jeg. rigtig fedt. Øh, og jeg synes, vi skal gøre vores bedste for også, at du som øh, lytter kan forstå, hvad er det fede ved graffiti, og hvad er det fede ved Sweat, og hvorfor er det, at vi skal snakke med ham i dag. Øh, men skal vi lige starte med lige at høre, hvad lærte vi egentlig sidst, i sidste program? Hvad Ja, Hvad fordi, fik, kunne vi konkludere? Ja, fordi vi havde besøg af Christine Schmidt, kreativ direktør for Butter Agency, og så havde vi øh, raske penge, ras money, øh, friske dadler, øh, raske planter, alle mulige aliasser, som han kører med jo, inde. Og vi prøvede ligesom at lave sådan et par afsnit, hvor at Christine Schmidt skulle ligesom... Altså, Brande, eller hvad skal man sige, brande hans cbd salt fordi han havde faktisk ret mange problemer med det, også fordi han måske ikke er sådan en klassisk erhvervstype, men mere sådan en aktivistisk, jeg vil gerne sælge noget CBD-type. Og et af de råd, som jeg synes, vi lige skal starte med her, det var, at Christine sagde, at manifestation virker, fordi hun havde sat en lille stykke papir ud i Christianshavn, må det være, eller sådan noget lignende, hvor hun havde skrevet på, at inden hun nåede at blive 30, så ville hun vinde alle de største priser for det at være kreativ direktør. Og det gjorde hun på en eller anden mærkelig måde. Om det så er noget lige om lar det ved jeg altså ikke. Men altså, på en eller anden måde, så tænker jeg, at det der, hvis man gerne vil opnå noget, og man tænker på noget, altså så skal det måske nok komme til på et eller andet tidspunkt. Jeg ligesom skal sådan nærmest forestille sig, at man gør det, ikke? Altså hun snakker også om det der med at forestille sig og modtage de her priser og sådan noget, sådan, så man virkelig tænker det ud, det der manifestationen, den sådan rigtig sætter sig på plads, ikke? Ja, præcis. Og så snakkede hun meget om det her med at promovere sig selv, selvpromoveringen, hvor vigtigt sure. det også var. Det synes jeg også var ret inspirerende, at altså, det kan være mega svært, ligesom at skulle, skulle sådan uh, kommunikere ud, hvem man synes man er, hvad man står for og sådan noget, og for andre til ligesom at forstå det selvbillede, men ligesom ikke skamme sig over det at gøre nogle ting, som også gør at folk får øje på en det synes jeg også var... Ja, og man, skal, man, man skal også ture at gøre det. Mm. Det var noget af hendes sådan, mest... Sådan, jeg tror, den kraftigste op, opfordring. Det var også, at man skulle ture at promovere sig selv. Også fordi vi lever i en eller anden verden. Hvis man gerne vil sådan, du ved, make it med det, man nu har laver og kreative ting, eller hvad det nu måtte være. Jamen, du skal også ture gå ud og sige, det her er noget, jeg har lavet. Det er noget, jeg ejer. Det er noget, jeg fucking gerne vil vise verden. For ellers så lige pludselig, så, du ved, så bliver du ikke set. 100%. Og så øh, fik vi et godt råd også fra, øh, fra penge. Som, øh, vi var lidt inde på hans øh, musikkarriere også, som øh, ikke som måske mange nye unge rapper for eksempel i dag, starter, når de er, nærmest er 18, så det er det ved at være tid til karrieren, og så er 25. sådan slut, ikke? Han startede lidt senere i livet med at få sin succes, men havde egentlig gerne ville hele livet, men havde en masse tvivl og sådan noget, og så endte han jo så med at sige, ja, nu skal jeg fandme jeg. i. Gør det inden det er for sent. Ja, ja og du ved han snakkede også om, for jeg har hørt mange sådan øh, vandrehistorier om raske penge og alt muligt med, at han ikke har gad at være musiker. Og du ved han bare ville stå bag pladerne og alt muligt. Det tror jeg også gerne, han ville, men jeg tror også, det lød som om, han virkelig gerne ville stå på den scene. Og han har jo nok opnået noget af det største, man kan i Danmark, og det er at stå på orange scene. Og så sagde han jo det der med, Jamen, altså, gør det før det er for sent. Altså, du bliver nødt til at gå efter dine drømme, og det læser faktisk også en lille smule op af det, som Louise Brink sagde i vores komikafsnit med David Minerva og Louise Brink, hvor hun som sagde, at du er nødt til at undersøge det her. Du bliver, altså du ligesom føler, at du er tiltrukket af. Hvis du gerne vil stå på den scene og føre jokes af, så prøv det af. Hvis du gerne vil ud og øh, lave et piece, så prøv det af. Hvis du gerne vil, øh, vil være musiker, så prøv det af. Prøv at gå efter det, ikke? Helt klart. Og det kan man måske lige være en lille segue over til det sidste gode råd, øh, som var fra Christine, som, øh, som sagde, at man skal til gengæld også lige huske at stille sig selv spørgsmålet, hvorfor? Præcis finde lige ud af, hvorfor er det, jeg gerne vil det der, og det fik mig til at tænke på, da vi havde farfar i studiet også, som også snakkede om, hvorfor det er, man vil øh, gerne vil det, hvorfor laver man musik, hvorfor øh, vil man gerne være fodboldspiller, eller hvad man nu gerne vil. Sørg for, at du ligesom har tænkt over, hvilken type musiker, for eksempel, eller graffiti-maler, du så vil være, og hvorfor du, hvad er det, der er tiltrækker dig ved det, så man måske har nogle fundamenter på plads, som gør, at selv hvis det muligvis ikke brager afsted med stor kommersiel succes, så gør du det stadig i de rigtige årsager, og har det stadig fedt over det. Ja, det kan også godt lyde. Jeg har altid også synes, det var sådan lidt, når folk skulle lave de der øvelser med en sådan noget. Men hvorfor vil du det virkelig, virkelig? Altså sådan noget, hvor man sådan skal finde ind til. Jeg har altid synes, det var sådan lidt, ja, okay, det er fint nok. Men, men jeg synes, en af de grunde til, at man i hvert fald skal stille sig selv det spørgsmål ofte, det er også, at man undgår at blive til noget, man ikke vil være. Det synes jeg er vigtigt. Det, det er næsten det vigtigste. Det er et sygt råd i rådet. Ja, præcis. For det, det tænker jeg faktisk over, da vi gik hjem fra, fra sidste optagelse. Det var det der med, jamen du kan godt finde ind til, hvad du måske vil være, men du finder i hvert fald også ud af, hvad du ikke vil være. Og det synes jeg er, er et ret uh, powerfull råd. Nu kan jeg lige sende over til, til dig, Sweat. Hvorfor, uh, hvorfor maler du graffiti, hvis man sådan skal sige, hvorfor egentlig sådan helt rigtigt? Altså det er jeg faktisk stadigvæk ved at finde ud af. <laughs> det er, altså... Og det er jo underligt, fordi jeg har arbejdet i en reklamebranche, hvor man skal have folk til at ligesom have et koncept for deres firma og en strategi og sådan noget, men jeg har ikke nogen for mig selv. Den er sådan work in progress. Og det er vildt mærkeligt, at jeg ikke ligesom sådan kan sætte de der ord på men Det er nok fordi, at det ændrer sig for mig hele tiden. At lige så snart jeg har malet noget, så åh, oh, jeg, skal også det her. Og det er meget sådan impulsdrevet, selvom jeg har gjort det i tusind år, at, øh, men, at det er, gøre det der. men det er jo også, hvis man går ind på din Instagram, altså Sweat71 på Instagram, så står der vel også i biografien Only Wet Paint? Altså du lægger kun billeder op af pieces, du nærmest lige har lavet. Ja. Det men jo, det er jo fordi, at dem, der, der, sidder, der er en masse på min alder, der også maler, og yngre også, og de sidder og poster noget, som de lavede lad, malet for to år siden, eller for syv år siden, eller et eller andet, og så siger folk, nej, man var ikke aktiv, og derfor synes jeg, Instagram, det skal jo være nu. Det er sådan nu-medie. Så derfor skal det postes, inden malingen er tør. Det er jo et koncept i min graffiti, men ikke et hvorfor. Og, men et hvorfor er jo, jeg så sådan en film en eller anden gang i 80'erne, der hedder Star Wars, og så blev jeg forelsket i alt det der hip-hop. Og har ligesom jagtet det, lige siden, altså den der følelse så det bliver mere, altså når nu jeg begynder at sidde og skrive på det der hvorfor, så bliver det lige pludselig, så, så skriver sådan noget følelsesgøjl. Lige pludselig, fordi det er ligesom sådan, sådan en forelskelse, jeg er ude i. Men du, er, du laver alligevel refleksionen og, og skriver Jeg tænker og rigtig, ned, rigtig meget og, over det. Ja. Og, og leder efter de der 10-20 år, der kan sige, at det her. Altså, og, men jeg har selvfølgelig også en masse rammer, jeg siger, jeg skal ikke gøre sådan, jeg skal ikke gøre sådan, jeg, jeg, skal, gøre sådan, jeg, jeg skal gøre mere af det der. Og jeg vil ønske, at jeg malede nogle flere tog, og jeg vil ønske, at jeg var mere øh, hardcore, eller, et, altså, eller alt muligt, eller lavede store rulletags på tagene i hele byen, eller et eller andet. Alt muligt. Altså, der er sådan en masse, masse drømme jo. Er det så også med til at sørge for, at du så netop, som Kristoffer siger, at du ikke lige pludselig af impuls går ud og laver et eller andet, som du så ikke føler er tro mod øh, sweat-brandet, om man så må sige. At du så ikke lige pludselig står og laver et øh, rulletag, med maleruller der? Hvorfor? Altså, jeg er nok blevet mere bevidst om mit eget brand, mm. på grund af de der mange år, jeg har lavet det. I starten, der, der fægtede jeg mere rundt og reagerede på, på andre folk, ting, eller hvis jeg så et eller andet, jeg, oh, det skal jeg også prøve. Uh, men det var også mere tilladt, kan man sige, i, i sådan en opstartsperiode for det der graffiti. For nu er jo mange flere kulturer og sådan noget i den samme kultur, kan man sige, ikke? Der er mange forskellige tilgang til graffiti, og øh, du har også sendt os noget musik, og et af de numre, dem skal vi øh, faktisk høre nu, og så, øh, så skal vi høre mere om, hvem du er som person, og også som sådan en øh, graffiti-person, lige om lidt. Du lytter til øh, Med Noget på Spil, sæson 4. Velkommen til øh, Med Noget på Spil. Og til dig, der øh, lytter til podcasten, så bare ja, velkommen tilbage efter en, en lille bitte øh, pause. Lige før der, øh, foregreb vi sådan lidt, øh, hvem fanden øh, sweat egentlig er, fik jeg afbrudt dig noget, sådan lige noget, du var i gang med at sige, eller et eller andet vigtigt? Nej, nej. Nå, okay. Fordi du, du, du nævnte jo den her Style Wars. Og vi kan måske endda starte der, fordi jeg tænker, at det er sådan rimelig symptomatisk for... For graffiti -malere, at de har set den film. Har, har du set den? Jeg har også set den. Og det sjove er, at jeg tror, at min generation er en lidt anden rækkefølge, hvor man ligesom opdager graffiti ved, at det findes ude i uh, ens nabolag. Og så ser man graffiti og mås måske begynder at interessere sig for det. Så ryger man ind i miljøet og finder lige pludselig ud af, okay, de alle sammen snakker om den her film. Hvad er det? -agtigt? Og så sådan, interessen der gør, det sådan, okay, jeg må hellere læse op. Ja, Altså, jeg, jeg så den også, og den ligger jo faktisk på YouTube, så man kan jo man kan bare søge Style Wars og s t -Y l e og så Wars, som i krige på engelsk, hvis man gerne vil se den. Det er nok en af de mest ikoniske graffiti-film, og den er, omhandler en fyr, der hedder Scheme, og så faktisk også en masse andre graffiti maler fra New York i 19... Det ved du, 19... Start 80'erne. Start 80 så noget 83 eller sådan noget lignende. Mm. Hvis du lige skal prøve at beskrive det igen, hvad var det ved det her graffiti, altså den her film, der gjorde, at du blev så betaget af det? Altså, vi havde ligesom sådan, det der hiphop og breakdance og alt sådan var ligesom sådan på vej ind i Europa, og siger, jeg tror, jeg var 12 år eller sådan noget, så der, jeg har fundet ud af, at der var nogen, der var ældre end mig, der havde ligesom fundet ud af det her noget før, og det var sådan så smart i gang rundt omkring, med at nogen begyndte at male, og nogen dansede og sådan noget. Og så lige pludselig en eller anden søndag eftermiddag på Svends TV1, tror jeg det var, SVT1, viste de den her Style Wars, og vi havde sort-hvid fjernsyn. Så jeg så alt det her graffiti, og alle dem, der dansede i sort-hvid. Og så gik der et par måneder, tror jeg, og så blev den vist igen på Danmarks Radio. Der var ikke på sort-hvid. Men det var ligesom sådan, altså den der musik og den der følelse, at de dansede, og, og togene, der kørte rundt med de her navne på var et eller andet, jeg ligesom sådan skulle prøve at være med til. Det er også et helt nyt ud tænker jeg dengang, ikke? Altså, jo, jo. Hvad fanden er det her? Jeg tror, for sådan en hvad hedder det, introvert lille dreng, der sad os i klassen, så var det en rigtig fin ting at, og ligesom lige pludselig kunne finde noget, som jeg kunne begynde at øve mig på. Og, altså, og vi dansede elektrobugie og breakdance. Jeg tror, vi var fire-fem drenge, der dansede på skolen. Og vi havde hver spisefri kvarter havde vi battle nede i spisekælderen og dansede helt åndssvagt, og så kom det der graffiti, og så faldt de der dansedrenge ligesom fra. Og så var der en, som jeg malede lidt med, og han fandt sig ud, at han skulle være DJ, og så var jeg ligesom selv tilbage med det der. Og måtte så ud og finde nogen, der havde samme fjollet interesse for at gøre noget på de der vægge. Og så fandt jeg nogen først sådan rundt omkring i Aalborg, og så begyndte jeg at rejse rundt. Jeg blev lidt ældre, men så rejse rundt i landet, og lede efter nogen, der ville det samme. Og hvordan finder man så nogen? Du møder op på Københavns Hovedbængård. Og... Nej, dengang der mødtes man på Vesterport. Der var sådan en riderspens der oven for, for trappen. Det stod Altså, en helt lille dreng stod jeg der. Hvad havde det? Hvor jeg var min mormor, der boede på eksperter, og så fik jeg lov til om aftenen at tage S-toget ind til Vesterport. Og min mormor og morfar var jo for det der, ikke? Og så tog jeg derind og stod der, og så kom der nogle store drenge, og grinede af mig, fordi jeg stod og der, og havde maling på skoene, og det skulle man jo have. Altså, de kunne godt se, hvad jeg ligesom havde gang i, men de skulle jo ikke have noget med mig at gøre, sådan en lille dreng fra Jylland. Så jeg tog ret skuffet hjem for det der, for det det gik jo ikke, som jeg gerne ville. Og det er jo egentlig nok, det der gik ikke, som jeg gerne ville. Der har været ret meget drivkraft i alt det der, hele tiden. Fordi folk har haft travlt, med at sige, at jeg skulle holde op med det der. Ja. Men, men hvorfor hvorfor... Hvorfor faldt det så på graffiti? For I startede også med at danse. Det var der også ja. med i Star Wars, hvis man sådan skal kopiere den film. Der var graffiti, der var også MC'ing, der var også DJ'en og sådan noget. Men det var selvfølgelig en graffiti-film. Men hvorfor, hvorfor blev du ikke breakdancer? Altså, det var jeg jo også en periode, men det var ligesom det der graffiti, der, der vandt mest. Altså, forstå at forstå tegne nogle bogstaver på et eller andet, det, det ved jeg ikke. Jeg synes bare, det, det virkede jeg bedst til, for jeg prøvede alle de discipliner af. Vi stod også på skateboard, det var sådan noget med, altså der kørte vi ned ad bakke, så noget downhill skateboard på sådan en brede mm. Santa Cruz boards, ja. og så kom ham der, Rodney Molland, med de der smalle streetboards, som man kører på nu, og så begyndte jeg at lave sådan nogle tricks, og der kom ramper, og så tænkte jeg, det er jo uha, det skal jeg ikke være med til det der. Kan du huske første gang, du malede Peace? Ja. Hvad, prøv lige at sætte dig ind i det. Hvad, hvad dag var det, og, eller ikke hvad dag, måske ugedag, og dato og sådan noget, men, men hvad, hvad lavede I? Hvad gjorde du? for at male det der peace. Vi havde, hvad hedder det, øh... vi gået ned i den lokale silvan, fordi vi havde også vi havde læst der kom sådan en bog også, der også, så brart. Og hvad hed det? Og vi havde vi også set den her film, at man skulle lige stjæle de her doser, og vi havde jo ikke, altså vi var 12 år, så vi havde jo ikke lommepenge til at købe spraydåser til 45 kroner for. Så vi gik ned i et byggemarked, hed det jo så. <laughs> og fandt den her hylde med alle de her spraydåser der stod der, og så gik vi sådan rundt omkring den, inden vi sådan, mig og min kammer, sådan tog os sammen, til du tager den, jeg tager den her, og så puttede vi den i en pose eller i en lomme, og så gik vi ud af den der butik, og så malede vi en tunnel på vej hjem. Højlysdag? Nej, var, der var det, det? sådan noget vinter, og mm. det stod? var mærkt. Hvad stod der der? Der skrev nej. jeg def DefJay? Ja, sindssygt. Hvorfor, hvorfor hed du det dengang? Fordi der var sådan en pladselskab, der hed Def Jam. Selvfølgelig. Ja. Og så var det sådan ligesom, og det betyder jo frisk og cool og sådan noget, ikke? Selvfølgelig. Nå, ej, var sindssygt. Okay, så, og det er i Aalborg på det her tidspunkt her? Ja. I 1900... Det må være fire, slut 84, start 85. Så i virkeligheden, så har du malet graffiti med noget hurtigt, ikke så hurtigt hoved. Hvor, hvor lang tid er det? Det er jo virkelig lang tid. Det er jo tid. Over 30 år? Okay, der... 40 år sted. <laughs> et sted mellem 30 og 40 år. Ja. Du er i hvert fald måske en af dem, som har holdt mest hvid graffiti, tror jeg, og også sådan udviklet det der game mest. Jeg tror måske lige, hvis vi har nogle lyttere med, som ikke ved, hvad et piece er, eller ikke ved, sådan det er måske sådan det centrale emne at vide noget om, altså når vi snakker om pieces, kan du prøve at beskrive, hvad et piece er? Helt kort fortalt, så har man jo sådan et graffiti-navn, hvor mit det så er sweat. Og så starter man egentlig med at skrive det som et tak rundt omkring der, hvor man bor. Det gjorde jeg også med det der def Ja, Det endte med, at jeg blev hentet i en fysik af politiet på min skole. Det er jo så en af konsekvenserne ved ja, ja. at rundt øh. Men så prøver man at skrive det der tak så flot som muligt, og så begynder man at gøre de der bogstaver større og større og større. Og så kan det være throw og så kan det komme helt op til pieces, som jo er store... Altså, store bogstaver med pile på, eller sådan noget. Ja, så sagde du også lige et andet begreb ind i midten, et throw-up, ja. så man kan sige, hvis man skal lige tage, hvad skal man sige, opbygningen, så kan det være, at man starter med at tage helt almindelige bogstaver, det som ældre mennesker måske bare vil kalde for og så er der ligesom måske nogle, nogle mindre bogstaver, som ligesom er måske lidt mere sådan hurtige at lave, og så er der pieces, som er det største, man ligesom kan lave, ikke? som måske også tager længst tid, og som er dem, man ser på forskellige vægge rundt omkring i ja, København og i Odense, Aarhus, alle mulige byer, hvor der også for eksempel kan være lovlige vægge, hvor folk står og maler i flere timer. Altså det kan jo være... Ja, så, er der nogen, u... så er der pieces, og så er der nogen, der vil påstå, at så laver de også burners og alt sådan noget. Og så er der selvfølgelig alle mulige forskellige stilarter inden for de her pieces, hvordan man nu kan gøre det. Og så skal jeg, jeg skal lige huske at sige, at jeg er jo ikke den, altså ikke den første graffiti-maler i Danmark. Der er mange, der er hvad hedder det, meget ældre og har gjort det længere. Og sådan, eller mange af dem er gået på pension øh, og taler om, hvor meget de har gjort dengang. Og jeg prøver sådan at blive ved. Fordi jeg synes, jeg, selvom I siger, at det er 30-40 år siden, så synes jeg lige, at jeg har fået det her. Øh, og ved at finde ud af, hvad det er og hvad det kan. Det er jo også det, der er så mega fedt. Ikke? At det sådan, øh, altså efter så mange år, at du stadig siger, at du er i gang med at finde ud af, hvad er egentlig... Øh dit hvorfor, og det er stadig spændende, og du lavede en udstilling sidste år, hvad, hvad skal jeg så gøre i år, der kan være anderledes, og sådan noget, at der stadig er noget udvikling, og noget energi i det, efter al den tid. Det tror jeg lige meget, hvad man dyrker. Så hvis man har fundet noget, man har det på den måde, med, så, så kan der også godt forstå, at du har endt med også at skulle gøre det sit arbejde, så du bare ikke behøver at lave andet. Ja. Det skal vi også ind på senere. Jeg tænker, kan du også lige hurtigt fortælle om det med, fordi det er jo illegalt, den måde, du så er startet på, hvad var der af refleksion omkring det, når man så er ung? Var det så fedt, at man behøvede at stjæle, og sådan eller var det sådan, at oh vi skal stjæle, fordi det siger øh, alle de store graffiti-folk i uh, filmene, og så skal vi male den der tunnel, og sådan noget. Hvad, hvad tænkte man om det? Altså, min ulemper har været, at jeg kommer ud af sådan en, hvad man siger, god, god familie, <lød> og med nogle sådan værdier. Altså, jeg synes, det der med at gå ind i en butik og stjæle, var helt vildt svært, og jeg var ikke sådan særlig god til at lære. Jeg vildt nervøs over det. Så jeg måtte ret hurtigt finde på andre måder at få de der dåser på, øh, som jeg skulle bruge. Så jeg fandt på at lave sådan nogle altså jobs for folk. For så kunne de betale maling, og så var der noget til over. Så, så kunne man så male sine egne ting med det. Det der med at male ulovligt, det er jo sådan, altså, jeg forstår godt, at du ved, hvis det er nogens private hus og sådan noget, så er man nok ikke så glad for, at, at der bliver malet graffiti på det. Men... For mig kommer graffiti fra et godt sted og med et altså med et godt hjert. Jeg går ikke jeg går ikke ud på gaden for at ødelægge noget. Jeg går ud for at, at skabe noget og, og hvad hedder det? inspirere nogen og give nogen noget, noget sjovt at kigge på. Flot pointe. Altså. Jamen man kan sige det er måske også vigtigt lige at sige, at du er ikke er sådan en der maler ulovligt længere jo. Altså du er også en der maler, Altså du har også det der motto som også hedder lidt "build the wall and paint it". Altså du har stået for mange forskellige graffiti-park-byggerier. Hvorfor føler du, ligesom, at det er vigtigt, at der er plads til at male graffiti i forskellige byer? Altså, det er jo, fordi jeg aldrig nogensinde selv har haft den der plads, og alle dem, jeg har spurgt, har sagt nej. Når man kigger på sine venner, og, og, og sådan, da vi var små, tænkte vi, at vi mangler hele nede at male på. Altså, man siger, fordi man kan godt være ude og male om natten i en eller anden jernbanebro, men så om dagen tænker vi, at vi skal også male nu, men hvor kan vi male henne? Og så fandt vi sådan, prøvede at finde vægge, hvor vi så kunne gå ind og spørge ejeren, må vi godt male på bagsiden af jeres fabrik, eller et eller andet. Og de sagde alle sammen nej, eller løb efter os, eller kan I komme ud herfra? <laughs> og så, hvad hedder det? Så har jeg selv sådan i løbet af, af min tid været i kontakt med politiet og kriminalforsorgen, og hvad pokker det ellers og sådan. <laughs> ja, forskellige ting. Og de tager det jo alle sammen rigtig, rigtig alvorligt, det her men det graffiti. Hvor jeg ligesom siger, at det kommer for en god... Altså, jeg vil jo ikke ødelægge noget. Nej, hvorfor er det så? så sådan en stor, glad dreng, ja. øh, og så er de sure. Så, da jeg arbejdede i den så var der... Eller det har jeg fundet ud af. Mange af de der piger og damer, der var der, deres børn er så altså, begyndt at male graffiti nu. Så de ringer til mig og siger, min søn er blevet taget for at male graffiti. Hvad skal jeg gøre? Eller han vil gerne male graffiti. Hvor skal han gå hen? Så der er jo et kæmpe behov for altså også sådan for, for voksne til noget at male på? Er det også fordi du føler lidt, at det er blevet negligeret lidt? Og det er også måske derfor, at folk de ender med at gøre det så ofte kriminelt. Altså Fordi du simpelthen måske ikke har steder, hvis du kommer fra Maibo, eller hvor det var Tavlov, eller et eller andet sted i, i udkanten af Danmark. Altså, er det fordi du også sidestiller det med en helt almindelig hobby? Ja, ja. Altså, hvad hedder det? Jeg skal jo ikke prøve at stoppe den ulovlige graffiti. Den vil altid være der. Og dem, der vil gøre det, de skal også bare gøre det. Men da jeg tror også bare, at der er mange, der, ligesom, der bare gerne vil male. De bare kan prøve at lave de der bukster, eller blive gode til det, eller et eller andet. Altså ligesom at man har en skatepark, hvor man kan øve sig i at stå på skateboard, eller man har en fodboldbane, så synes jeg også, at man skal have en graffiti -væk, hvor man kan øve sig i det. Og øhm, det skal vi snakke meget mere om på den anden side af et... Øh Stykke musik. Altså, der er meget snak om her. Ja. Så, øh, så øh, vi spiller det der musiknummer lynhurtigt, og så er vi tilbage. Du lytter til med noget på spil sæson 4, og vi står med graffitimaleren Sweat i øh, studiet. Jeg tager en øh, bog frem nu, Sweat som hedder Sweat Goes Red, 100 Pieces in 100 Days. For lige at fortælle, hvad den her bog går ud på, jeg tænker, du godt selv ved det, William. Jeg vil sige til lytteren, det er, det er en bog, hvor at Sweat han maler 100 pieces på 100 dage, blandt andet for at promovere en hjemmeside dengang, som leverede malingen til, Men projektet gik egentlig ud på, at hver dag skulle der uploades et nyt piece til den her hjemmeside. Personligt var jeg også en uh, ung dreng, der sad og trykkede refresh på den uh, hjemmeside hver dag for at se, hvad var der nu kommet af det nye piece i 100 dage træk. Der var også en lille historie til dagens piece osv. Vil du fortælle lidt mere om projektet? Hvordan det startede med at male 100 pieces på 100 dage? Hvorfor gør man det? Jeg, jeg vil jo rigtig gerne pushe det der klassiske, ikke klassiske graffiti, men bogstavsgraffiti og den der tilgang, altså for mig er bogstaverne vigtige, og ikke alle de der fancy farver. Så jeg tænkte, hvis nu man ligesom sådan barberede det ned til det, det starter med, det var rød, rød udfyldte bogstaverne og så sort outline, og måske, eller hvid outline, hvis væggen passede til det, og så man ligesom kun havde det. Og så tænkte jeg, det kunne da være sjovt at gøre det i 100 dage, lave sådan en piece om dagen. Og sådan en idé er jo altid god, undtagen når man skal lave det. I, i, i, jeg startede først december, tror jeg. <laughs> Så det var ret meget mørkt hele tiden. <laughs> jeg tror lige, man kan sætte ind i, hvor kolde fingre man også kan få om sommeren af at male med en Altså, når man trykker på sådan en dyse, måske en New York fat cap, et eller andet lignende, det kan man google, hvad er en New York fatcap. Men især om vinteren, der kan du nærmest få, få frysninger. Prøv lige, at, prøv lige at sætte os ind i de der problemer, du havde med det. Altså, der var et endnu større problem. Det var, at jeg havde sådan en, en hall of fame, hvor jeg måtte male i, i Malmø, øh, som sådan en gammel cementfabrik, og der var en rideskole, og de havde sagt, her må du godt være. Og så for at kunne lave det projektet, så var jeg nødt til at fælde nogle træer. Øh, og jeg kom hjem fra arbejde, kørte i baghavs og købte en motorsav, øh, og så kørte jeg derned, og der blev det så mørkt. Så jeg stod i mørke med den her motorsav, og savede træer ned, uh! og så lige så satte den sig fast i et eller andet, og rykkede min arm sådan ud af leddet eller et eller andet. <lødder> så heldigvis var der en på mit gamle arbejde, som, som kendt en håndboldfys et eller andet haløj. så jeg var derude for akupunktur og tape på arm og alt muligt andet, og jeg måtte få min kammerat Vito øh, fløjet ned. Han boede i Oslo på det tidspunkt, han fik jeg fløjet ned, så han kunne grunde for mig i de første <lødder> til de første 10-15-20 pieces eller sådan noget. Fordi jeg ikke den der arm ikke virkede. Så du malede med den anden arm? Eller ja, der er fyldt, med fyldt halv. ud ja. med venstre. Og lade alt, hvad jeg med venstre, fordi at den højre simpelthen gjorde så ondt. Altså bare lige for at sige, hvor, hvor sindssygt det er, så svarer det jo til, at lad os bare sige, at en, en badmintonspiller, Victor Axelsen, skal spille 10 trænings, 20 træningskamp i træk med den forkerte arm. Altså, det, er jo, det er jo lidt på samme niveau. Altså, jeg ved godt, at man måske ikke kan sammenligne det, fordi det ikke er den samme høj sport, Men du malede altså, i starten med den anden arm, altså, som man ikke er vant til at male. Altså, vi er jo vant til at skrive på et stykke papir med den arm. Du kan ikke bare gøre noget andet, jo. Arm, nej. <laughs> det, det, Men jeg, jeg synes også, det interessante er, at du ligesom, øh, vælger at lave et eller andet projekt. Altså, fordi, kunne du ikke også bare have gået ud og malet... Øh? graffiti, som du altid gjorde, hvorfor var det at, det, at du skulle stille dig selv den her udfordring? Der er ikke nogen andre, der har sagt, at du skulle gøre det. Nej, nej. Jeg synes bare, at der skulle ske et eller andet. Det var ligesom, altså jeg vil også gerne inspirere alle mine andre til at gøre noget. Og så tænkte jeg, at hvis jeg laver 100 pieces, så er der jo nok også nogle andre, der laver 100 pieces. Der var jo masser, der, der så har kontaktet det her firma og sagt, vi kan også lave, vi kan lave 1000 pieces. <laughs> der kom alle mulige sindssyge idéer. Og så, hvad hedder det, så var der også nogen andre, der lavede røde pieces jo, og sendte til mig så jeg lavede det her, og den der, du lavede den anden dag, var ikke god, men den her er fed, og altså sådan noget, så der kom, der, det, det gjorde jo noget, og så synes jeg, det var ligesom sådan i den der start af det her internet, og, og spædosefirmaet, som jeg var sponsoreret af på det tidspunkt. Du må godt nævne det, hvis der er... Uh, havde lige lavet deres website, men de havde jo ikke nogen besøgende, og så fordi jeg sad inde på deres og alle vores kunder skulle sådan noget drive-to-web, så tænkte jeg, hvis nu jeg uploader et piece hver dag, som folk skal ind og se, så må der jo være nogen, der går ind på det der website. Jamen, det, det altså, jeg sad der jo netop hver dag og skulle se, og netop også den lille historie om øh, dagens piece. Mm. Kan du også bare lige hurtigt fortælle, du arbejder jo så på et reklambrug på det her tidspunkt og skal lave de her 100 pieces. Det bliver mørkt klokken 16. Altså, hvad var en gennemsnitlig dag i den her periode, med arbejde, øh, familie... Du havde også et barn på det her tidspunkt, ikke? Ja, stadig? har jeg stadigvæk. ja. <laughs> ja, ja, ja. ja. En, en, en lille en virkede det til, at det var den gang. Ja. Og skulle håndtere alt det der... Hvordan, altså, hvordan så sådan en dag ud? Altså, jeg prøvede at få malet om morgenen på vej på arbejde. Og så... Det skal man jo ikke fortælle, men jeg prøvede at være sådan et par dage foran hele tiden. Fordi det var vinter. Og hvad det, jeg kan huske, der var en eller anden dag, jeg kørte ned til en lille by... 10 km fra, hvor jeg bor i, i Sverige... Og der holdt sådan to busser, fordi der var snestorm Altså, de var glædet af vejen. Og det var sådan, at jeg lige kunne køre min bil igennem de der to, altså, to busser, og så fortsætte videre, ikke? Og så stod jeg i knehøj sne og malede det der. <laughs> for helvede. Men ja, så altså, det var stået ekstra tidligt op om morgenen? Ja, ud. altså for at jagte noget dagslys, og så de male et eller andet sted på en fabrik på Amager. Og så en på arbejde, hvad hedder det, Christian Bernekors Gade. Og så prøver at nå at male på vej hjem, eller lige hjem og spise med familien, så ud og male igen, og lave skitser, og prøve at være klar til næste dag, og, sådan noget, og få sendt de der billeder til Molotov. Det er også noget. bare lige for at brække ned, altså, hvad, hvad, altså den, den passion, der ligger bag, når man har en eller anden fed idé, og sådan har kæft, jeg kunne godt tænke mig at lave det her projekt, og jeg vil gerne inspirere nogle andre til, at også øh, tage det her til det næste niveau. Så kræver det altså måske lige, at man lige hanker op i sig selv, og siger, okay, jamen, så må der lige være en periode, hvor det, det er... Ekstra tidligt op og male på vej på arbejde. Og det kunne også have været alle mulige andre kunstformer, man ja, ja, gjorde der for med. Ja, fanden. Nå, men det tænker jeg da 100 Der må da også være nogen, som kan, altså, sikkert har gjort... Jeg kender da også uh, forskellige musikere, som har prøvet at lave et album på en weekend, eller et eller andet, ligesom for at for, uh, for den der kreativitet i gang. Ikke? For jeg tænker mm. også, du, altså, jeg tænker også du, du er også en, der ikke holder dig altid til skitserne, altså, når du ligesom tegner noget. Altså, havde du alt forberedt, eller var det også bare sådan, nu, nu prøver jeg bare noget? Altså jeg havde en bunke skitser, og så man sige, i løbet af det her forløb, finder jeg så ud af, hvor jeg bliver nødt til at have en anden tilgang til min graffiti. Så jeg, altså, man sige, på de 100 dage, lærte jeg så meget om mig selv, og mest af alt om min graffiti. For, for alle de der sådan, når man skal også lige pusse lidt her, og man skal også lige gøre sådan og sådan noget. Det blev ligegyldigt, for det var, ikke, det var der ikke tid til. Altså det var bare sådan, få det gjort og komme videre. Det jeg synes var fedt, det var min min graffiti kom til at se mere ulovlig ud, og den fik mere liv og energi og den blev levende. Altså far at lave sådan noget klassisk graffiti, så lige pludselig havde jeg noget helt nyt. Ja, som også måske er det som du nok også er meget kendt for i dag inden i graffiti-miljøet ikke at du maler hurtigt og øh, altså, hvor de fleste bruger hvad skal vi sige 2 til 6 timer eller sådan noget på at lave et piece. Nogle bruger også dagevis på det. Det er også fint, øh, ja, og altså så... det er jo ikke, man, nej, siger, nej. man skal ikke gøre ligesom mig. Jeg synes bare, jeg kan godt lide den ulovlige og fordi jeg kan godt lide energien, i at det bare er sådan, wow, at det er sådan gjort i første bevægelse, og man bruger den der krop, altså sådan, det er sådan revet rundt. Det synes jeg er fedt. Altså, man kan se glæden i den person, der har malet det. Og det fandt du meget igennem det projekt der? Ja, den der, ja. i løbet af de der 100 dage. Og så, hvad hedder det? Så bogen øh, var så, jeg sagde til Mollertor, det var, fordi, der var et, et firma der lavede nogle andre bøger, med en masse graffiti kunstner hvor de, i samme, de lavede dem i samme format. Men så er det en kunstner, så havde de to, det hele hans liv, billeder for det, og små historier, ned i sådan en A5 bog Og det gjorde mig helt vildt trist. <laughs> og så tænkte jeg, så laver jeg da sådan en bog, med de 100 dage. Og så var der lige lidt ventetid, så lavede jeg 100 pieces mere, i rød, så der var noget nyt, i den der bog der. <laughs> og hvis vi lige, altså jeg har også en bog, her i studiet, og det er din, uh, Book of the Year, Uh, Sweat's Book of the Year fra 2017 i grønt omslag, den er i sådan en uh, a størrelse og så ryggen på den, altså alle bøger har en ryg, men den her er simpelthen lavet af en form for lærret, som du har malet et piece på, så alle bøgerne har en unik ryg, hmm. Den er trygt af Chemistry Publishing i Holland, ikke? Jo, ja. Dem lavede vi 500 af de der. 500 af de her bøger, og jeg har været så heldig faktisk at er erhverv med en. Jeg tror faktisk, at min kære far gav mig den i julegave. Tak til ham. Spryd. Der er jo også et billede i her faktisk fra, jeg tror, det er fra Roskilde, hvor du står og maler med Vito, som også før nævnt. Der er en, der hedder Lars, der er også en, der hedder Jimmy. Og så står førnævnte Scheme. Faktisk også i midten. Mm. Så du har faktisk haft sådan en fuld cirkel, hvis vi allerede bare lige herinde uh, nyhederne skal sige. Der har allerede været fuld cirkel, du har malet med de der store idoler fra, fra filmene. Det vil jeg bare lige nævne. Altså, ja, var ham for den der Style Wars uh, film, det hele. Wars, som, som faktisk startede måske det hele for dig. Bare meget kort, hvordan var det altså, at få ham til, nu var det næstved, og bare til Danmark generelt? Altså det var meget specielt at sidde hjemme i, i køkkenet med min familie og så ham eller bare køre rundt i bilen her, øh, med det der idol, som jeg har haft siden jeg var 13-14 år, ikke? Øh, og tænkte, han, der var sådan et interview med ham og hans mor i det der køkken, og det, desværre, altså, jeg havde lært ham at kende, men jeg nåede ikke at hilse på hans mor, inden hun døde. Men hun boede i den samme lejlighed, så det var sådan ligesom ting, hvis man kunne have nået det. Men vi har, jeg har besøgt ham i, i New York også, og, og så vi holdt ud foran det der hus, og han sagde, det var derop, jeg boede, hvor vi lavede det der til, til Style Wars. Det er jo altid sjovt at møde de der idoler, man nu har, eller forbilleder og sådan noget. Og så ligesom, ja, ja, blive inspireret en gang til. Jeg fik jo også mødt ham dengang i 2017, og han er et hjertevarmt og, og virkelig, virkelig nice menneske, og har mm. en rigtig, rigtig fed tilgang til det at male graffiti, også den dag i dag. Ja. Du er, som jeg tror, vi allerede har fået fastslået med Sweat Goes Red og Book of the Year og altså, laver alle muligt sindssygt pieces og sådan noget. Så da du blev 50, der lavede du 50 pieces på 24 timer. Jeg vil ikke lige sige, den der Book of the Year, det var den ja. første af dem, jeg lavede. Ja. Uh, og det år, de piser der er i bogen, det er 387. Ja, så et, det er et år. mere end et piece om dagen på et år. Det vil sige, det er faktisk lidt det samme projekt, som der er i Sweat Goes Red. Bare sådan lidt sådan, det var bare lige hvad ja, Det Aha. var at Sweat Goes Red var sådan et projekt, hvor jeg ligesom ja. skulle male. Nu, nu maler jeg jo bare for sjov. Ja, nu er det bare for sjov. ikke. Og det er sådan, men ja. altså, man kan sige, nu, Hvor mange pieces er der egentlig i den nye bog, du har udgivet? Du har lige udgivet en ny Book of the Year. Det er også et sted mellem 300 og 400. Ja. Så altså minimum et piece om dagen. Altså det er jo måske så 1,2 pieces om dagen, hvis man skal gøre det helt sådan statistisk op. Ja. Det, det, det tror jeg skulle nærmest ikke. Der er nogen, der maler i Europa. Altså med mindre de er sindssyge. <laughs> <laughs> og måske Men det er, er så, altså, det er jo også fordi, at nogle gange maler jeg 10 pieces på en dag. Ja. Men det er jo fordi, at jeg synes, det er sjovt at være på sådan en. Altså hvis jeg kan finde en tom fabrik eller et eller andet sted, hvor jeg kan lave 10 pieces, så synes jeg, at det, altså, de der pieces bliver sjovere og sjovere ja. og sjovere, fordi at der kommer mere energi i dem, og man bliver sådan mere ligeglad. Altså hvis man kun maler et piece, så skal det man, så man sådan en følelse, det skal være godt, og det skal være rigtigt. Men så når man kommer til 5, 6, 7, så kan man ligesom både ryge og tale telefon og drikke kaffe, mens man laver offline, og, altså, og så virker det på en ja. anden måde. Ja, fordi det synes jeg også, jeg måske engang har læst noget om, at du netop også fik denne her realition af, altså sådan, det behøver ikke at være øh, skide perfekt, når jeg er færdig med det her piece, for så kan jeg bare male et til piece, hvor der måske tit kan være en øh, perfekthedskultur, når man som ligesom skal kreere noget, så vil man gerne, at ah, det der billede bagefter, det skal fandme være flot, og øh, nu har jeg brugt øh, hele dagen på at male det her og sådan noget. Ikke? Mm. Så har, har du fået en ny tilgang til at male også, hvor det, det gør ikke noget at fejle? Øh, jeg tænker, at vi lige skal stille et spørgsmål. På den anden side, for det første er et stykke musik, der er meget snak om her. Det er helt vildt. Og du sagde også i starten, at det vil blive en passioneret podcast-radioprogram, det her. Vi skal lige høre et stykke musik, og så er der nyheder, og så er vi tilbage med Sweat. Sweat. Yeah. Du lytter til øh, med noget på spil på 24-7. Velkommen tilbage efter et lille stykke med Master Ace. Det var faktisk Sweat, der sagde, at vi skulle høre den. Og hvis ikke øh, du lytter til radioprogrammet live, jamen så bare fortsat øh, god lytning. Vi efterlod jer lige på sådan en lille cliffhanger. Det handlede om øh, uperfekt graffiti. Morten, øh, prøv lige at stille spørgsmål igen. Jamen, det var, fordi jeg skulle lige høre Sweat ad omkring det her med... Og ture og fejle, når man øh, maler, at du har ligesom med dit Sweat Goes Red-projekt blandt andet fandt ud af, jamen øh, efter et piece, jamen, så kan man jo bare male et til piece. Kan du lige sådan bare hurtigt nævne følelserne omkring det her med, okay, jamen det må godt, man må godt fejle? Altså der er jo to ting, ting i det, fordi man, altså, man står jo helt tæt på sådan en væg egentlig og maler noget, og man, sådan, så kan man jo se tydeligt de der små fejl, man laver. Og så bliver man ved med at rette det der til, og tænker, at uh, det ser ikke godt ud. Men altså, man går jo 5 meter væk, der kan man ikke se det. Og så tager man et billede af det, og det slører endnu mere, kan man sige. Ikke? Og nu har vi sådan en smartphone-instagram-verden, hvor man næsten ikke kan se noget som helst af det der fedteri. Og jeg havde en god kammerat i Basel, der skrev der, og han malede simpelthen så sjusket Og han var altid sådan, jamen man, man kan jo ikke se det på billederne at det er sjusket, men det, hans piece så helt perfekt ud, og der er rigtig mange i Europa, der prøver at male ligesom ham, og som står og fitter med det og sved på panden og sådan noget, for at få det fint nok ikke, men han var bare sådan og så virker det, men også det der med at bare tur gøre et piece, og så male det færdigt, og så tage de der fem skridt tilbage og kigge, nå, derover virker det okay, og derover virker det ikke så godt, men videre til det næste jeg har ret de mange venner, som bliver ked af det, hvis de ikke maler noget, der er godt. Fordi det er sådan, de kun er sted en eller to gange om ugen. Og så, så vil de jo gerne have, have noget godt med hjem. Ligesom sådan, sige, at jeg fik lavet fedt piece i dag. For så skal den følelse holde i nogle dage, hvor man ligesom sådan, hvis man bare maler igen. Så kan man jo male sig selv op i sådan en god følelse, kan man sige. Ikke? Men det er også, også i forhold til, at hvis du, hvis du ligesom også selv er et, et brand på en eller anden måde. Også at du også tillader dig selv, at du kan vise andre noget, som du ikke nødvendigvis er 100% tilfreds med. Altså, der må også ligge noget der i, at sådan, jamen, det er fint nok, at andre skal se det her. Jamen, det er jo også en fin ting. Det er, jo, altså, det er jo fordi, vi skal være så perfekte alle sammen, og man må ikke være, være skæv. Og, og så kan man sige, man skal passe ind i, man siger, både i graffiti og i den virkelige verden, skal man passe ind og være rigtig. Og så er det jo fedt bare at, at ligesom være, nu nu var jeg sådan her i dag, og det kan jo være humøret der bestemmer, hvordan det her graffiti ser ud, og så er det også okay. Og jeg synes, det er fedt, at de der, hvis der er nogen, der bliver inspireret af det, også tager det med sig, og ligesom er sådan lidt mere ja, ja, luse omkring det. Ja. Altså, nu tænker jeg også på sådan noget, Altså, fordi man kan sige, at maling er jo sindssygt dyrt. Jeg tænker ikke, der er så mange, der både tør at stjæle det der maling, så man sparer nogle penge. Det vil jeg heller ikke opfordre, der man gjorde. Plus, at vi har både haft inflation, og alt er blevet pisse dyrt. Ikke? Hvad vil du så, hvis man sådan skal komme et helt konkret råd, vil du så anbefale, at man bare skaffer sig en spand maling, og nogle sorte og nogle hvide, og så går man bare mok? Fordi så kan man måske mere plads til at fejle. Ja, ja. Altså, det, det behøver ikke at være verdens dyreste hobby, jo. Og man behøver ikke alle de der dyre spraydorser. Det, det kan jo bare være, være fire sorte nede fra netto til, til 20 kroner stykket, og så en spandt hvid maling, eller en spandt grøn, eller et eller andet. Altså, det, det virker også. Mm. Øh, det er tit sjovere. Ja. Ja, altså, for, fordi jeg tænker tit på for eksempel... Når du siger sådan noget der, at man bare skal leve i det, så graffiti kan jo virkelig også være en virkelig, virkelig dyr hobby. Altså hvis man så også vil lave et, lad os bare sige, syvfarvet piece, ikke? Altså så skal du have fattig i de der molotovfarver, eller de der loopfarver, eller et eller andet, ikke? Så, men, men det synes jeg faktisk er sådan en helt konkret råd. Altså vil du så anbefale, at man lige kiggede i sine forældres gamle skur eller hvor finder man det der maling, hvis man skal finde det billigt? Altså jeg kigger på min genbrugsstation. Jeg har altid seks tomme dåser med dernede. Og så står jeg og ruder i alle de der dåser, der det, de ligger sådan i en speciel container. Og så står jeg og putter mine tomme ned i og tager nogle, hvad jeg kan finde, at fylde op af den der. For jeg synes, det er helt vildt sjovt at få noget andet end det der perfekte graffiti-spray-maling, man kan få. For jeg kan godt lide at blive udfordret, og det er ligesom sådan at noget tyndt piask eller et eller andet, eller at ikke, altså, de er ikke de samme røde eller grønne, eller, altså, det skulle sgu fedt. Så noget hiphop-klunds. Altså ikke, ikke klunds i den forstand af tøj, men altså man klundser lidt lidt der og finder lige inden her kan. Der og sådan noget. Okay. noget andet, der også, som jeg synes var uperfekt, men også var perfekt i sig selv, det var også noget, vi lige hurtigt kom over. Det var det her projekt, der du fyldte 50, hvor du malede 50 pieces i din baghave på 24 timer. Kan du lige prøve at sætte os ind i, hvilken form for momentan sindssyg du fik, altså, da du opfandt det projekt? <laughs> det var mit eget oprør mod at blive 50 Fordi det synes jeg var helt skørt At det kan jo ikke passe at sådan en, en stor dreng Kan blive 50 vel? Men hvad hedder det Så tænkte jeg, jeg bliver nødt til at gøre et eller andet Som der ikke er nogen andre der har gjort Og hvad kan man så lave I det der fødselsdøgn der Og så blev det 50 pieces På 24 timer Og, det, og igen Så er det jo helt hey, hey, hey, vildt fed Sjov idé Og så begynder man sådan at regne og Så var det noget med 28 minutter per styk, og øh, 6, 7, 8 spraydoors'er per styk, hvilket så også blev ret mange, som jeg, <laughs> som jeg så lige måtte ud og have fat i, øh, og sørge for, at der var dem. Og man skal så også lige 50 skidt så klar til det der. Ikke? Og så tæller man sine skidt selv selvom man altså, jeg har altid, jeg tegner rigtig meget for at prøve at lave om på de der bogstaver hele tiden. Så den maskine kører, men når man så tæller, hvor mange er der i bunken, så er der jo ikke 50 Æh, så der Ikke var... måske. Nej, altså... nej. Nå, det var ikke 50 skitser i hvert fald. Jeg tænkte, jeg tænkte, det klarer jeg fint. Men to dage før talte de der skitser og tænkte, Men, der er jo kun 29. Æh, så jeg måtte lige i gang med at tegne og tegne og tegne og tegne. Ej. Og så forberede alting til, at jeg ikke skulle noget. Den, <laughs> den der fødselsdagsdøgn der. Og jeg havde den der væg i haven. Der måtte jeg så også sætte lys på, fordi det er fødselsdag i november. Så det var jo ret... Ret kort dag, man lige har. Og det kan måske også være lidt sneen, og du ved, der kan også være lidt koldt om natten, og, og lidt forskelligt. Man er fandme også graffittimaler, når man har en væg i sin have, der er malet når man... Ja. Ikke har malet nok, så maler man bare lige bare... Bare stå op til morgenkaffen og altså, lige lave et piece der, hvis det kun tager 28 minutter. Altså, det er jo næsten ligesom... Altså det tager at tage en tur på toilettet om morgenen eller et eller andet, ikke? Altså, så er der et piece. Hvad hedder det? Altså, nu har vi snakket meget om alle de her sindssyge projekter, og vi snakker med øh, maling af dyrt og hvordan man maler billig og sådan noget. Hvis vi lige sådan skal prøve at røre lidt ved sådan de der kedelige tal der, hvordan hvad, lave, hvad lever du af? Jeg laver alle mulige ungdomskulturelle graffiti-hiphop-projekter øh, rundt omkring i landet. Og så prøver jeg... Altså, jeg, sige, jeg laver rigtig mange... Altså jeg laver Næstved Kunstby og Næstved Kunstby Festival øh, og Næverland og sådan noget i Næstved øh, sammen med Næstved Ungdomsskole og CMP. Øh, det er ligesom en en stor ting. Og så prøver jeg at overtale kommuner til at lave de her graffiti-pakker. Det går ikke så godt med at tjene penge på det, men der kommer der kommer noget ind... Jeg bruger rigtig meget tid på det, fordi at, at alle de her, der er i kommunerne, synes, at det, det er jo en fed idé, men så skal de have det godkendt politisk, og det, mm. så går det altid i stå der. Og noget lokalplan, og nogle naboer, der skal i høring, og alt muligt for forskelligt. Ja. Ja, okay. Så for eksempel i Roskilde har jeg brugt de sidste otte år på at få et sted og få nogle penge, og nu har vi endelig fået et sted, og nu er vi så ved at få det godkendt af naboer og sådan noget. Ja, og, hvis man... og så får vi ingen penge til det, så vi skal også selv skaffe de penge til at bygge den her graffitipark. Ja, og hvis man har været i Roskilde, så ved man jo, der er en meget kendt graffitipark, skatepark, på Darpvej, også i noget af det område, hvor der bliver holdt festival. Men det er måske, fordi den skal revs ned, at I laver det, eller hvordan overledes? Det det? Ja, det er jo, fordi baggården forsvandt, og så tænkte vi, der skal være noget nyt. Altså, der, der mangler jo... Mit første graffitibyggeriprojekt var øh, Darpvej, som var en skatepark med en masse bagsider og nogle ramper, som folk forsøgte at male på, men fordi det sådan gik ind og ud, og der var ligesom ikke en rigtig væg, så fik jeg overtalt kommunen til at og hvad hedder det, give os nogle småpenge, og så skruede jeg nogle plader på alt det her, så der var noget at male på. Og, og hvad man siger, kvaliteten af graffiti steg jo gevaldigt, og man kan se på det, der er, at der, altså, man siger, der er et kæmpe behov for det her at male på. Ikke? Plus, at jeg så også mødt, mens jeg gik og skruede de her vægge op, mødte jeg en masse af de unge i Roskilde, som jo også ligesom sagde, at vi vil så gerne have et sted at, at, at være og male, og vi vil også gerne have nogle rollemodeller i byen, for det er der ikke i Roskilde. Altså alle forsvinder jo for eksempel fra den by ind til København, eller tager København med til Roskilde, altså skal man ligesom. Man skal ryge joints, og man skal være kriminel, og man skal male graffiti, og altså der kommer sådan en masse ting med i det der. Så nogen, der måske kunne blive gode graffitemalere, får lige pludselig en anden karriere. Så, så det handler meget om at lave, altså man kan sige, det er jo også en måde at være graffiti på, tænker jeg, det her med at både at, at føre kulturen videre, som du for eksempel gør i Næstved med Næstved Kunstby Festival, Næstved Kunstby, Næverland, alle de her forskellige projekter, så er der den ting med ligesom at, og, øh, at prøve at, at lave forskellige graffitiparker. altså hvad for nogle projekter, hvis man lige skal gøre det kort, har du gang i lige nu, altså af byer og kommuner? Øh, jeg er ved at bygge, det her i Roskilde nu, jeg er ved at samle penge ind til at kunne bygge nogle flere bække et andet sted, ved, hvad hedder det, ved, på Musikon, har vi fået sådan en, der var en gang sti, hvor de sagde, kan I ikke være her? Nå, no. <laughs> ved, ved, ved det der? Øh... I nærheden af Musikon, ja. sådan lige på Grænsen. Rokmuseet, ja. Eller hvad, hvad hedder det, Det er lige ved ja. det der afvand, afvandingsanlæg der. Okay. Øh, og så er jeg i, arbejder med Lund Kommune også. I Sverige? Den, ja, for der er de lige revet den holder 5, jeg havde bygget der ned, Øh, og så vil jeg rigtig gerne have en ny øh, Og det vil alle dem der bor i Lund Også gerne Sådan nogen Lund Altså alle malerne vil jo rigtig ja. gerne have For de maler, jo, de maler jo bare alle andre steder ja. Sådan så at der kommer flere Der er flere og flere ligesom sådan i, i byen Der har fundet ud af hvorfor, Hvor kommer alt det der graffiti lige pludselig fra Vi mm -hmm. rev de her væg ned pff, Så er det eksploderet i hele Lund Og de er sådan Hvad kan vi gøre ved det Jamen vi sagde jo At man skulle nok bygge nogle væk til dem Ja, yeah, ja. Yeah. Yeah. Det, det giver vel på en eller anden måde sig selv. Der er vel en eller anden energi, der skal føres videre, tænker jeg. Mm. Det virker som om, at du også er ret insisterende på, at øh, du maler ligesom graffiti, som i bogstaver graffiti, yeah. hvor der, jeg tror, der er mange der forstår graffiti, som også kan være øh, almindelige figurer eller bare generelt ting lavet med en spraydose eller sådan noget. Men graffiti den rå forstand, bogstaver lavet med en spraydose. Det er ikke det mest kommersielle i verden, men hvordan... Altså, er det så rent og skært de her øh, kommuneprojekter, som gør, at du øh, kan tjene penge nok til at, at, at bare lave det? Eller kan man også godt sælge sådan noget graffiti? Du var i Schweiz for eksempel. Altså, sælger man malerierne også? og det er også en indtjening? Ja, altså, jeg har selv nogle billeder. Ret mange, egentlig. Altså, ikke sådan så, at jeg har kørt dyre biler og alt muligt andet, og bor i et slot af guld. Men altså, det er jo med til, at det er okay, det der liv der. Så det kan man egentlig også godt, altså man kan godt nå til et punkt, hvor folk egentlig gerne vil have god, ja. god gammeldags graffiti. Det er jo det, er jo det, det sjove, altså, man sige, at, at ligesom kunne holde, altså der er mange af de der, på min alder, som har, har byttet det der graffiti ud med et eller andet, sådan de tænker, jeg bliver nødt til, at jeg vil gerne være kunstner. Og så begynder de at lave et eller andet, hvad siger, noget nyt. Lægger deres graffiti lidt til side, og så laver, maler jeg nogle billeder på en eller anden måde. Og jeg prøver ligesom sådan, jeg har sådan en idé om, at jeg skal ikke være kunstner. Jeg skal bare male graffiti på lærret. Og hvis der er så nogen, der ligesom gerne vil købe det, så er det jo fedt. Hvilket land sælger du mest til? Øh, Tyskland og Australien. Tyskland og Australien. Ja, så der bliver simpelthen sendt uh, sweat, sweat, sweat sweat plakater til og, og også lader til Australien. Ja. Det, det er mest læder. Uh, det er ret sindssygt. Og så er jeg lige så jeg er lige i går sendte jeg et uh, rør til uh, hvad hedder det Quebec i Quebec, Canada. Ja. Okay, sweat. <laughs> Nå men altså øh, vi har lige lidt tid tilbage, men øh, først så skal vi øh, høre noget musik. Det er Sulka med Kun Mit. lytter til med noget på spil sæson 4. Kristoffer Tauber, Morten Christiansen og dagens gæst, Sweat, graffiti maleren. Sweat, hvis vi lige skal sådan tænke lidt over, hvilken karriere og hvilket liv, du har valgt at leve. graffiti du var selv inde på, at du startede med, at man skulle stjæle nogle spraydoser, man skulle male i en tunnel og sådan noget. Kommer man ikke ud i nogle unoder? hvordan Hvordan øh, så du det her som en god vej i livet. Og har du nogensinde tænkt, at øh, måske skulle jeg blive på det der reklamebureau og øh, blive kreativ direktør der, i stedet for at rende og male øh, Altså sådan set i bakspejlet, så skulle jeg have løbet væk fra det der reklamebureau mange, mange, mange, mange år før. Eller så skulle jeg slet ikke være gået ind Fordi at det var ligesom sådan, igen tilbage til den der gode opdragelse, jeg fik. Og min forældre sagde, du skal have dig et job. Og så tænkte jeg, uh, ja, så må jeg jo hellere få det. <laughs> og så sad jeg i skolen og kiggede på den der bog. Hvad kan jeg bliver Så fandt jeg reklametegner og tænkte, jeg har mit graffiti. Så må jeg da kunne tegne et eller andet. Jeg kan ikke tegne, men jeg tænkte, det kan jeg da lære. <laughs> og så løb jeg rundt, der boede jeg i Odense på det tidspunkt, så løb jeg rundt med nogle graffiti-skitsager og noget airbrush. Jeg havde farvelagt dem med airbrush og sådan noget, ikke? Så løb jeg rundt med dem, og så sagde de så, du skal have noget erhvervserfaring, hvor du kan komme ind her. Og så... Så det? Så fandt jeg sådan et skiltefirma, hvor jeg kunne komme og lære. Og det var jo også, altså det var det der med bogstaverne igen, der førte mig til det, kan man sige. graffiti bogstaverne? så kunne jeg også lære noget med almindelige bogstaver. Og så lærte jeg en masse, altså jeg havde sådan en gammel mester, mister Miyagi, hmm. øh, som lærte mig at male med, med, med pensel og skrivestok, og hvordan de bogstaverne sådan rigtigt er bygget op. Og han skældte mig ud, hvis jeg blandede store og små bogstaver, og, altså, der var en masse Det var rigtig fint at få sådan en baggrund for, for, for min graffiti på en eller anden måde. Ikke? Ja. Uddannet typografisk på en eller anden form. Ikke? Og så løb jeg for det ind i den der reklamebranche, som jo ligesom bare hvad kan man sige, inhalerede mig. Og så blev det sådan stille og roligt sådan en karriere-ting at være i det og male graffiti ved siden af. Altså, så graffitien var sådan en ting, som jeg så også melle i weekenden, som alle andre. Men det lyder øh. som om, du nærmest fortryder, den, øh, altså, at du var på de der Hvor, hvordan kan Det, det være? var jo også sjovt. Altså, det er jo skideskægt, at, at der, er, hvad hedder det, der er sushi og bajer og champagne, når man vinder priser i Cannes, og Der, altså, der er og, og privatfly og helikopter og, og alting. Altså, jeg har oplevet det hele, men det er bare, at jeg er gladere over det der graffiti-noget for det er mit eget. Og hvornår, var den, hvornår tog du den beslutning? Hvornår vidste du ligesom sådan, okay, jeg kan godt tjene nok penge på at bygge graffiti-pakker og sælge til Australien? Det vidste jeg ikke. Nej. Men jeg tror bare, jeg er nået til et sted, hvor jeg ligesom sådan, jeg kunne mærke, at jeg begyndt. altså jeg blev, jeg blev far, og så kunne jeg mærke, at de der, det der med at, at ligesom være på arbejde altid, var, det gad jeg ikke. Fordi man arbejdede meget, eller fordi du også arbejdede, og så vil du ud og male bagefter? Ja. Ja. Altså det var sådan, de er begyndt sådan at snakke om, arbejder du så meget hjemme, eller hvad pokker laver du egentlig? For jeg kom jo altid for sent, fordi jeg skulle nå at male på arbejde, og jeg gik tidligt eller jeg kørte lige, og så kom jeg tilbage om aftenen og arbejdede videre. Altså det var sådan, graffitien blev passet ind i det der, mellem kunderne, og så sad man med nogle store kunder, og havde arbejdet på projekter to-tre uger, og præsenterede det, og så kunne de ligesom sidde og sige, nej, det synes vi er ikke er fedt. Og så måtte man ligesom tilbage og lave, lave noget nyt, nye idéer. Prøv igen, ja. ja. Så, så du stoppede egentlig uden nødvendigvis at have en øh, konkret plan, eller en konkret øh, sikkerhed, eller sådan? Du tænkte, jeg, nu prøver jeg tænkte, bare, eller hvad nu, var det? Altså, nu kaster jeg mig ud i det her, nu skal, så kan jeg være freelance, eller et eller andet, ikke? Og så løber jeg rundt på alle de her med min mappe og siger hey, nu er jeg freelance, eller et eller andet. Men jeg var ligesom ikke ligesom dem der, I talte om i, i starten at man sådan skal sælge sig selv, og sige, jeg er den fedeste, og du er den fedeste, og <laughs> vi skal lave noget fedt sammen, man, og alt det der. Sådan er jeg jo ikke. Jeg kom bare og sige, jeg lavede det her, jeg er jo god til mit arbejde, men øh, og så kan I bare ringe, hvis I skal bruge noget af det. Det virkede åbenbart ikke, Nej. for der var ikke rigtig nogen, der ringede. Øh, og så måtte jeg finde på, noget andet at lave. Så lavede vi et projekt i, øh, i Næstved, der hedder Gadens Håreste Hævn, som egentlig var sådan en... Det var sammen med Stine Kørner og Clemens og så skulle vi lave sådan en lille eventyr og fortalt på byens vægge. Og så skete der det, der altid sker, når jeg roede mig ud at det så eskalerede. Så vi malede 20 vægge til den her historie, hvor der så er forskellige kapitler på hver væg, og man så kunne scanne en QR-kode og få det, jeg læst op og høre. Og, og så lavede vi en bog også med det. Så der begynder du sådan at finde ud af, at okay, der er alle mulige sjove projekter, hvor jeg kan involvere mig her både ja. med min egen spraydose og pss, bare være med til og ja, facilitere noget at inspirere gør. nogen. Ja. ja. Hvilket aftryk vil du gerne sætte på verden med dine graffiti? Så meget graffiti som muligt. <laughs> <laughs> <laughs> jeg tænker også sådan i overført betydning. Altså hvad vil du gerne? Har du et eller andet sådan når du tænker over? Altså det er det der du står op for om morgenen. Altså hvis jeg kan, kan hvad hedder det smitte nogen eller inspirere nogen. Med min energi og tilgang til det der, øh, både graffiti og til livet, eller et eller andet, altså sådan, så, så er det jo fedt. Mm. Så hvis bare du rammer en eller to, så, så er det nok? Ja, fedt. Eller nogen, eller der bare sådan siger, hey, vi, lad os prøve at gøre noget ved graffiti. Lad os, hey, lad os, lave, lad os lige male en mere, ja. eller sådan noget. Altså, ja. Er du blevet mere sådan, nu tænker jeg, i forhold til graffiti, og du kaldte det også sådan lidt at være sådan den der Københavner-graffiti-scene, som skulle være meget hård, og bla, bla bla Har du selv været der, hvor du har været meget, sådan, meget regelret, og skal være sådan her med graffiti? Altså sådan var det nok i starten af 90'erne, hvor, hvor vi ligesom var lige... Altså alle havde fået den der New York-graffiti, og graffiti så ud på en måde, og så begyndte folk jo at lave noget andet, sådan at eksperimentere rundt omkring i Europa, Øh. Og der tænkte man, nej, vi skal blive det her. Graffiti skal se sådan her ud, den skal være sort, den der outline, man skal gøre sådan, ikke? Og så, så tror jeg, at årene ligesom bare har lært mig at være åben over for alting øh, og lade folk løbe i den retning, de nu vil. Hvis bare man kan se glæden i det, de maler. Mm. Eller yes. se deres kærlighed. Det virker også til, at, at du har taget den der, altså hvis du så har været på reklamebureau og skulle tænke, udtænke alle mulige idéer og sådan noget, at du har, det har du også ja, været inden du var på reklamebureau, men det er også det, du så har taget med til, at okay, jeg laver lige 100 pieces på 100 dage, eller 50 på et døgn, eller sådan, sådan så du du tænker jo også over, hvad kan du gøre anderledes, så du vil gerne lave udstillingen hvert år på en ny måde og sådan noget. Mm. Er det også en aktiv del af ligesom at sidde og, og sådan brainstorme på, hvad er det næste, jeg kan lave? Altså, det er ikke sådan et, et fast arbejde, jeg giver mig selv, men jeg tror bare, at jeg ligesom hele tiden finder på ting, som kan passe ind i det der, jeg nu gør. Også da jeg skulle lave den der Book of the Year, det var sådan, altså det er jo sjovt at lave Aarhus Bå. Ikke? Og så er den fyldt med de pieces fra det år. Det er lige så, hov, det giver jo mening, det her. Book of the Year. Nå, ja, ja. Og så tænkte jeg, det var fordi, der var nogen, der havde sagt, kan, kan vi ikke lave en bog om dit liv? Og jeg synes jo lige når man laver en bog om, om ens graffiti-liv, så, så, så, så er det sådan en streg i sandet, eller så ja, siger, er en jeg er færdig punktum. der. Det er et punktum på en eller anden mærkelig måde. Og så skal man starte helt, starte helt forfra, så, så går der ret mange år, før man kan lave en bog igen. Og så fandt jeg så på det der, med, så laver jeg bare en årsbog, For dem kan jeg lave mange af. Ja, og så er der rigtig mange, der begynder at spørge, kan du ikke lave en års bog fra 96 eller dengang du var i New York i 95? det der fede det der, kan du ikke, det, der, det år der, kan man ikke lave det, så jeg skal tilbage til gemmerne og finde alle de der papirbilleder frem og have dem scannet, øh, og så finde, af, man sige, finde andre billeder fra det år og historie og møde nogle af de folk, jeg mødte book of the 90s Præcis, book, of the, ja. book of the 2010s eller hvad man kalder dem ja. eller sådan noget der 96 ville... eller el det kunne tror jeg kunne være sjovt ja ja der, der, der var jeg øh, blev et år der ja. så <laughs> øh, og så startede med med graffiti i 2017 så det var bare super hvad hedder det kunne du nogensinde finde på at tage sådan et øh, job med fast og pensioner og så altså, så jeg har overvejet det nogle gange om, altså, eller i vinter overvejede jeg det. Okay. var Sådan altså, en, en halv time, tror jeg, jeg tænkte. Nå, okay. der skulle da ikke <laughs> Der var ikke nogen bank på kontogen, og, og hvad fanden gør jeg? Øh, så der var lige sådan et, ja, en halv times fornuft. Ja. Og så fandt jeg på noget andet, som jeg så kunne lave, og så måske få nogle penge ud af det. Hvad var det, du lavede der så tegnede jeg nogle tegninger og, og hvad hedder det fik jeg lavet min website så jeg kunne sælge noget et eller andet og så nogen altså så det var du var musikker. faktisk du sad og var måske lidt i økonomisk beknep, og så begyndte du at gøre dit brain skarpere? Ja. Det er jo øh, det synes jeg faktisk er meget fedt på en eller anden måde, ligesom ikke at, ikke nu er jeg lige ved at sige at slutte på, men sådan lige at lige at dvæle ved, lidt ved at du faktisk kom ud et sted hvor du tænkte okay den her halve time, der overvejer lige, om jeg skal være rigtig voksen. Og så gjorde det faktisk, at du, du, du, du, du måske gjorde din forretning endnu bedre. Altså det synes jeg er lidt specielt. Altså min forretning er meget, ligesom, meget jysk, ligesom mig og tilbageholdende og introvert og alt muligt andet. Ikke? Så den kan altid ligesom lige øh, søge os, optimeres eller ja, ja, ja. et eller andet, men altid lige gør et eller andet eller man kan lave nogle nye ting at putte i butikken ja. øh, så det er jo fint nu om jeg så faktisk jeg også, der også altså, til det nu er det ikke nogen hemmelighed, at, at jeg har kendt dig et par år og så videre, men jeg så lige pludselig, at du begyndte at øh, sidestille din Instagram med din Facebook lige pludselig begyndte du at slå dine pieces op på Facebook også på samme tid og det tænkte jeg, at jamen, det kunne gøre, at der faktisk. Så det tænker jeg, okay, det er et nybrud for Sweat, det her, fordi det, det havde jeg ikke med, at han ville gå over på Facebook faktisk, for at få et, et lidt større crowd, måske. Var det, var det med vilje? Jeg havde egentlig, hvad hedder det, jeg havde det i starten, og så har jeg slået det fra også, for jeg synes, det var træt at have den der ting. For jeg har jo både min egen Facebook-side for at holde kontakt til de almindelige mennesker, og så er der den der, så hedder den Sweat min side på, på Facebook, og den er jeg egentlig lidt træt af, øh, for jeg bruger ikke rigtigt det der med det på en eller anden måde, øh, men så for noget tid siden synes jeg, at, ja det kan jeg lige så godt. Ja, altså, det kan ikke? komme derover automatisk. Ja, ja. Så er stedet med det. Ja ja. Jeg synes det er fedt. Ja. Altså jeg synes i hvert fald det giver sådan et, et større crowd til det der graffiti. Jeg kan se der er sådan nogle, altså lidt nu ser ældre mennesker der begynder at komme til. Åh oh, det er fedt mand. Hvad f**k er det nice og sådan noget der. Altså mm. det giver ligesom et andet crowd til det. Ikke? Du begynder ligesom at tiltale nogle andre. Så kan det være at du lige pludselig får øh, en øh, en læret, øh, hvad det en, der køber et lærere, som hedder Grete Christensen, i stedet for et eller andet smart fra Quebec. Ja. <laughs> altså, jeg har overvejet, at den der, hvad hedder det, Svæt 71 skulle kobles til min private Facebook. Ja. Så bare for at smadre det der Facebook derovre. <laughs> <laughs> for at se, hvad alle de almindelige mennesker siger til det der graffiti. Ja. Så du er hardcore på, til den dag, du lægger dig i graven, som en du graffiti? Ja. Også professionelt, når det skal tages derover. Altså professionelt graffiti, eller hvad? Ja. <laughs> Jamen, altså, jeg, jeg laver jo bare mit graffiti for sjov, og det er jo aldrig rigtigt arbejde, synes jeg. Altså, det er sådan... Det er jo, for mig er det FISA-ballade, øh, og jeg laver ikke sådan nogen... Altså, jeg laver ikke sådan nogen bestillingsjob, eller, et eller andet. Altså, hvis folk beder om noget graffiti, så maler jeg mit sweat graffiti. Det er ikke sådan, at jeg lige pludselig maler Batman, eller en fugl, eller et eller andet. Nej, for det er jo netop også øh, måske en måde, at rigtig mange øh, graffiti-malere øh, sig selv, at øh, man maler. Fordi at man har en øh, kunde inden for at bruge de her spraydoser, så kan man ret hurtigt øh, skabe noget. Ikke? Så der er mange, der bruger det til at male bestillingsarbejder. Ja, og øh, lad os lige tage den efter, øh, ja, faktisk efter et stykke med David Bowie. Det er jo faktisk også dig, der har ønsket den. Ja, det er Heroes, den øh, kommer her. Du lytter til med noget på spil. Sæson 4. Mit navn er Christoffer Tauber. Vi har lige et øh, kvarter tilbage her i studiet med øh, Sweat, graffiti-maleren, som øh, har malet i 30-40 år nu. Og så øh, min, øh, min marker øh, Morten Christiansen her. Og vi snakker selvfølgelig om kreativitet, og i dag handler det selvfølgelig om, om graffiti. Og velkommen til dig, der lytter til radioprogrammet, og ellers så bare fortsætter god lytning i podcasten. Øh, Sweat, skal man leve af... Sin kreativitet, eller skal man leve for den? Altså, jeg lever helt klart for den, vil jeg sige. Og Men også lidt du... er den jo. Ja, ja. Så det er man jo sådan nødt til, synes jeg. Eller sådan, det kan man jo forsøge på for at, at få det der liv til at hænge sammen, så man slipper for, for det der 8-4-job og, og kan have et livsjob i stedet for. <laughs> Jamen netop, som du nævnte tidligere også, at det jo måske øh, i kraft af, at du har lyst til at male hele tiden. Jamen, så da du havde et øh, 8-4-job, så skulle du male ved siden af det, og så har man lige pludselig nærmest to jobs på én gang. Ja. Og så må man jo øh, finde ud af en, øh, en måde, at man så kan leve af det. Hvor meget skulle du sådan tænke over sådan, okay, hvad skal jeg gøre? Hvordan laver jeg den her, det her om til forretning? Og hvor meget var det egentlig noget, der skete? Nu snakker du om, at du sag op, og så kunne du freelance lidt som øh, art director osv. Men har du nogensinde tænkt, og oh, hvad hvis jeg bare malede de der bestillingsopgaver, eller sådan, hvor meget har det været bevidst valg, det du har gjort som profession? Altså lige for at spole tilbage, så, så havde jeg jo det der, sige, et, et reklame, art director job, som var sådan en karriere, kan man sige, ikke? og så var der sweat-karrieren ved siden af. Og det er jo altid svært at stå med sådan to ting, for at sige, hvor skal jeg være, hvor skal jeg være mest skændt hende, eller hvor skal, jeg, hvor skal jeg være bedst hende egentlig? Og så når man leverer halvt begge steder, så, så må jeg jo bare vælge en af dem. Og så tænkte jeg, der er nogen, der er bedre til at glemme noget end mig, og så kan jeg lave noget graffiti. Og så, så er det, ligesom sådan, at det er kommet kommet hen ad vejen, og sige, at jeg kan lige gøre sådan her, for at og måske få lidt, øh, få lidt penge for det, eller male et eller andet her. Altså, jeg har malet en del børneværelser, med sådan nogle, så der er rigtig mange børn, der har sådan nogle sweatpieces, så selv, da du malede børneværelser, der lavede du ikke... Øh, nej, nej, altså, ikke jeg, noget jeg, Batman, jeg har malet mange børneværelser også, ikke? men det ja. var netop bare Lightyear og øh, skrive Niklas og en fodbold og sådan noget der. Ja. Du kørte bare et sweatpiece? Ja, ja. Øj, det skulle jeg have gjort, mand. Ja, du skulle bare køre det sweatpiece. Ja, ja. <laughs> <laughs> Hvad, øh, nej, men det var jo... Ja, altså, så har jeg jo Hvis de sagde, vi vil have Buzz Lightyear, så s kunne jeg så sige dem, så skal I ringe til ham her, eller så skal I gøre det, men I kan få det her sweatpiece, og det koster det her. Det synes jeg er meget modigt på en eller anden måde. Jeg tror, de fleste vil. Altså, jeg tror måske, jeg selv, hvis jeg skal tale ud fra min eget perspektiv, hvis jeg nogensinde ligesom havde prøvet at gå ud med det, jeg nu maler, og så ligesom gøre det kommercielt, så tror jeg, jeg har haft svært ved at sige, at jeg maler kun mit eget, fordi det er det, jeg kan finde ud af. Mm. Hvad, hvad er det, der gør, at du ligesom ikke vil, vil ligesom tage imod de der forslag? Det er fordi, at den der kærlighed til graffiti ligger så dybt i mig, så jeg vil altid pusse det der graffiti. Altså også, også når nu jeg skal sælge de der væg, graffiti-vægge og graffiti-parker ind til de her kommuner, så jeg kalder det ikke street art. Altså siger, at der, der er også nogen, der maler street art, og der er også nogen, der laver altså en urban kunst eller et eller andet, men det er en graffiti-park til graffiti-malerne. Altså, og det er sådan, uh, det bliver nok svært så. Så jeg vil ikke have, at ligesom, altså det, jeg vil have, have det, der går fint i godkendt. Det er, det er en sindssyg mission. Ja. Men det er også inspirerende, at det kan lykkes på en eller anden måde. For jeg tænker også, at der, der findes jo også... Øh, altså, så kunne det være øh, punkmusikere måske, hvor det måske er en af de genre, der som er ret svært at kommersialisere. Ja. Altså, okay, jamen, jeg elsker bare punkmusik, og jeg vil bare gerne øh, spille øh, punktrummer resten af mit liv. Og jeg gider ikke arbejde ved siden af, fordi det er det eneste, jeg har lyst til. Jamen, så må der jo være nogen måder, at det nok skal lykkes. Altså, det synes jeg også er at det gode råd, hvis det er det, vi skal snakke om, og den gode moral i det, at sådan, du kunne lide graffiti, så du malede graffiti, og så mm. skulle der nok komme en måde, at det også kunne blive til ens arbejde. Ja. Ja, jeg, jeg tror, hvis man ligesom sådan siger, det er det her, jeg vil, og, og, og, og det, som vi talte om i starten, det der med at finde et hvorfor, eller ligesom sådan få sat nogle rammer for sig selv, jeg vil gerne være den her slags rapper, og jeg vil gerne skrive sådan nogle tekster her, og jeg skal derovre af så bare begynde at skrive på det, og læse nogle bøger, og skrive noget mere, eller for, for mit vedkommende tegne, og kigge på noget, og tegne noget mere, og male, male, male, male. Altså så kommer det der, ligesom hvis man er vedholdende, ja. og står ved det, så, så sker tingene jo, nu, har vi, nu, altså, nu nu skal vi... Jeg tænker, at vi får rigtig mange gode råd her. Jeg tænker også, at vi spørger mere konkret indtil om lidt. Men jeg kunne godt tænke mig, det her graffitipark-segment, hvis du lige kort kunne gennemgå... Fordi nu har vi snakket meget om, at det ikke går, og det er svært med kommunerne og sådan noget. Er der nogle steder, hvor du virkelig bare har haft succes med at lave en graffitipark? Hvor folk de bare har sagt ja, eller hvor det faktisk er gået igennem nogle steder? Jeg har lavet en i Helsingborg, hvor der var en, der var en gammel brandstation i sådan et uh, industrikvarter, som skulle man siger, byfornyes og blive til sådan Helsingborgs nye bydel. Øh, og de havde nogle få vægge sat op, og de ville gerne have noget graffiti på den her brandstation, for der skulle være noget street food og alt sådan noget. Øh, og så det var en øh, svensker, øh, jeg kender, der hedder Jimmy Skies, som stod for det. Og så ringer han og sagde, vi vi bliver nødt til at hjælpe os med det her. Og så lavede jeg sådan en stor præsentation og siger, vi skal være nødt til at, at, at vi skal bygge nogle flere vægge sådan her, og vi skal gøre sådan her, og vi skal have nogle små vægge til til de unge, når vi har workshops for skolerne, så skal de jo ikke stå og male på sådan en væg, der er 3-4 meter høj. For det kan de slet ikke overskue, de skal have en væg, der er halvanden meter høj. For det kan de være i. Og så har vi lavet alle de der ting. Og vi har fået, altså vi bygget nogle vægge under, der var sådan en stor motorvejsbro lige ved siden af. Så satte vi vægge derinde under, øh, med lys og sådan noget, så man kan male døgnet rundt. Øh, og hvad hedder det? Det virker. Fedt. Uh, selvfølgelig er der stadigvæk en masse hvad hedder det, ulovlig graffiti i Helsingborg det kommer man jo ikke af med men, men det der virker og den graffiti vi taler også om i, uh, før i Lund er ligesom hvad hedder det det er nok den der har virket allerbedst fordi der var der, dem der malede der lavede sådan noget smadret graffiti som de også lavede på gaden altså de var ligesom sådan vi maler alt det her det var sådan, jeg tror de var 20-30 der lige var begyndt at male graffiti. Og så havde de det der gade og så havde de det der sted, hvor de kunne, kunne male, hvor de havde fået OK til det. Og det var sådan en, en stor smadret garage med nogle vægge. Og så pakkede jeg alt det der ind i træ og, og fik bygget alt muligt, der blev til nogle vægge for nærmest ingenting. Og så deres graffiti blev så bedre. Og altså... Og de fandt så ud af, at der er en anden konkurrence i det her. Ikke med at smadre mest, men måske med at lave det bedste graffiti, eller noget andet graffiti. Eller, altså, så det var vildt fedt at se den der rejse, de der drenge var på. Jeg synes også, det er en fed point, at det der med, at det er ulovligt graffiti, det, det, det kommer jo ikke til at forsvinde, og det skal det heller ikke. Altså, det ah, der med, at det ikke... At det kan nemlig godt hurtigt ryge ind i den debat, ikke? Altså sådan, okay, jamen, så skal de lovlige vægge. De skal sørge for, at, man, at der ikke bliver malet andet graffiti. Men som du selv siger, det kommer ikke et dårligt sted, at folk går ud og maler graffiti. Men det er mere også, at der er nogle muligheder for dem, der måske har lyst til det her. Fordi det er ligesom med skateboarding, at dengang der ikke var skateparker, jamen så skulle man skate alle mulige steder på gader og stræder. Det var der altid være skater, der synes, det er fedt at gøre, og som bedst kan lide, og så videre. Men når der kommer skateparker, så er der også nogle af dem, som sådan tænker jam så behøver jeg ikke at rende og øh, du ved, ølægge trappeopgangen mm. derover, så tager jeg skateparken. Så sådan, at det er ikke fordi, at man skal stat noget, men det, der er helt sikkert nogle mennesker, der jo får det federe af, at der bliver bygget de der mm. blik, ikke. Tag noget danske kommuner, hvis I lytter med. <laughs> ja. Æh, øh, vi har lidt tid tilbage. Så at hvis man gerne vil være ligesom dig, hvad skal man så gøre? Jeg drikker rigtig mange af de der Faxe det. <laughs> du er en Faxe uh, fundamentalist, som, uh, som Raske fra sidste program, han uh, sang ja. der var lige vil sige. Men hvad, hvad skal man gøre, hvis for eksempel, lad os bare sige, der sidder en uh, graffiti derude, der gerne vil lave nogle graffiti-dollars, eller øh, gerne var, bare vil bare male sin graffiti og lave det, og så måske på en eller anden måde overleve. Hvad, hvad gør man så? Jeg ved ikke, om det, altså, det skal vel ikke være en inspiration at lave nogle graffiti-dollars, det er mere bare at komme Nej, i gang men, med det. Nej, du ja. Øh, og så sørge for at have det sjovt med det. Men lad os sige, at man, man har været i gang med graffiti noget tid, ikke? Og ja. nu, nu er man øh, i gang med at starte sit voksne liv, og der er kommet øh, regninger og så videre, der skal betales, så derfor har man fået sig et eller andet arbejde. Og nu er man ud i den mølle, som du også kender. man arbejder hele dagen, og så maler man graffiti øh, hele tiden ved siden af, og øh, det bliver øh, ens øh, kæreste eller familie, eller hvad det nu kunne være, eller en selv, bare mega træt af. Man kunne godt tænke sig, at det var kun der man lavede. Er der nogle gode råd til, at sådan, sådan her kan du måske starte op med at tjene nogle penge på det, eller bytte til et eller andet, andet der gør, at du kan overleve male for mad, eller whatever? <laughs> er, der, er der nogle gode råd til, at det er sådan her, du starter med ligesom at få lidt penge for det? Og det er godt nok svært. Øh... Jeg tror egentlig bare, at jeg vil prøve at gøre mig selv så synlig, Altså jeg har også, der, der er sådan et, i Malmø er der sådan et parkeringshus, der hedder P-huset Anna, hvor man går og maler og det ligger midt i byen. Og der har jeg nogle gange sådan tænkt, i stedet for at stå ude i et eller andet, hvad hedder det, tom fabrik, så tænkte jeg, så tager jeg derind. For der er jeg eksponeret over for nogle mennesker, der måske siger, hey, vil vi vil gerne have graffiti på et børneværelse, eller kan du male den her? nu. sidste jeg malede, der kom der nogen fra et eller andet ishockeyklub og sagde, kan du lave et eller andet i vores træningshal? Ja, ja, men jeg laver det her. Øh. Så måske ringer de, og måske kan jeg så tjene nogle penge på det. Okay. Øh. Det er jo et helt konkret sådan råd. Der er selvpromoveringen. Ja, ja det, er jo, det er jo faktisk stadig lidt. Det kan godt være, at man sådan, synes, at det er lidt, øh, lidt sådan whack at skulle selvpromovere. Men det er jo faktisk et led i det der med at gøre sig selv synlig. Altså... Ja. Fordi P-hus og andet ligger også bare virkelig midt i en killzone, hvad lige vil sige, ikke? Der er fandme mange mennesker, der ser ind der. Ja, ja. Også et fedt sted at male. God opfordring, hvis man skal ud og male nogle andre steder, end bare i København, eller Odense, eller Næstved eller hvor fanden det nu måtte være. Så den er også formet lidt ligesom uh, S-togene? True. Så ja, det er ikke, ikke, ikke, at man skal uh, sammenligne det på den måde, men... Uh, Dem er jeg også lidt overtalt til, at væggen kan blive lidt mere sådan... God at male på. <laughs> så udbyg den en lille smule. Ja, bare lidt. Det synes jeg, jeg kan godt lide den råd. Fordi, at den råd, det er råd, fordi normalt tror jeg, at mennesker vil sige, at graffinimale, er sådan nogen, der gemmer sig. Men øh, man skal faktisk ud og blive set på de der vægge, som er inde i de der forskellige byer der. Mm. Vi skal også have det derind, fordi så kan man måske også få skabt noget netværk. Okay. Altså det fede er jo også at stå og male sådan et sted, og så kommer der sådan en, en familie eller, eller en, en gammel dame eller et eller andet, og står og kigger på en. Og de har sådan en idé om, at graffiti-maler er sådan en, en lømmel på, på 17, 18, 25 år, eller et eller andet, ikke? Eller sådan en super kriminel. De har et eller andet billede af, hvordan man ser ud. Så står der sådan en gammel mand ja. øh, og laver sådan noget, jeg forstår, med nogle farver her. Det står der og, og det er helt vildt fedt, at de sådan finder ud af, hey, men det der, jeg troede, som de har sagt i medierne, var vildt farligt, øh, og man skulle passe på, og vi ikke vil have, Det er jo. det er jo helt sådan... Altså, det er jo ikke farligt. Og du er da meget sød. Og sådan Så det er helt vildt sjovt. At, at se folk skifte i det der, når man står i den, ude i den virkelige verden og maler. Helt klart. Men det tænker jeg også bare er et godt råd, det der med, at når du så står og maler, så lad være med at prøve at være hård. Altså for du står alligevel og maler lovligt, så du kan lige så godt hygge med dem der kommer forbi. Og hey jo, hvad så der? og en, en væg, der skal males, ikke? Jeg tænker også, hvis man tør at spørge om det, hvis mm. der er nogen der kommenterer på det. ikke? Jamen, har du noget derhjemme, der lige et hegn, der er grimt, eller et eller andet? Ikke? Så kan det være, at man får en ny lovlig væg, eller et eller andet et eller andet mærkeligt sted, man, man nu bor. Ja. Jeg har og... prøvet en gang i New York, faktisk, hvis vi har tid til det. Så der var jeg løbet tør for penge, og jeg havde, så havde jeg kørt på sådan et, et togkort, som også, hvad det? Min kammerat havde fundet. Så var jeg lige i spillet i fordi jeg kørte med det der ulovlige togkort der men så da jeg kom ud havde jeg jo ikke nogen penge og så fandt jeg sådan en, en, en væg på en butik som jeg spurgte om jeg måtte male fordi jeg havde nogle dåser og så håbede jeg ligesom sådan at de ville komme ud og sige ja hey, du får lige 20 dollars for det og det fik jeg Stærkt. Altså, vi har ikke mere tid. Jeg vil faktisk gerne øh, kunne, kunne blive ved med at snakke bedre, men øh, det må vi gøre en anden dag. Jeg vil gerne sige uh, tak til dig, Sweat, for at dukke op her i studiet. Selv tak. tak. til dig, Morten. Tak til vores tekniker, Jon, der sidder derude og styrer det hele. Og så tak til elever- og studenterkooperativet for at få det her til at ske. Uh, og så husk at følge med noget på spil på Instagram. Og selvfølgelig også, hvad hedder det, Sweat. Der kan man finde det under handlet s w e t og så er det selvfølgelig med noget på spil og sådan noget, I kender også. Men øh, tusind tak for i dag, og så øh, forsæt god sommer. Kæmpe tak. til tak.